Iubiți iată astăzi la Duminica, dinainte de praznicul nașterii Maicii Domnului, care formează ramul Mănăstirii Săstia, care se va preznui din mâni țeară două zile până joi, iată am ascultat Sfânta Evanghelie a 13-a de la Matei, care s-a citit în mijlocul bisericii fiecare cuvânt din Sfânta Evanghelie este Dumnezeiesc, este Mântuitor și trebuie să-L înțelegem așa cum se cuvine. Dar această pildă pe care a spus-o Mântuitorul cu multă înțelepciune dumnezeiască în fața ușenicilor și a de atunci este tot atât de importantă și pentru noi cei de astăzi. Și iată ce a spus. Un om până al casei sale, a sădit vie, și-a îngrădit-o fugar, și-a făcut tească la vie, totdeauna trebuie să o care strivește strugurii și alege vinul cel curat din cel rău. Și-a înălțat un turn, și și-a făcut, cum s zis la noi, adu o gospodărie și a dat-o lucrătorilor și s-a dus departe. de parte. Filda aceasta ne amintește de crearea lumii. Dumnezeu a creat cerul și pământul. Via pe care a sădit-o Dumnezeu este lumea aceasta toată, bună sau rea, așa cum vedeți că suntem, de la începuturi până la sfârșitul veacurilor. Gardul care înconjoară vița de vie sau lumea aceasta sunt rânduielile sau legile dumnezeiești după care trebuie să mergem către Dumnezeu, către Hristos. Turnul cel înalt care l-a pus în mijlocul viei este biserica a Dumnezeului Celui Viu, de care trebuie să ne ținem și fără din care biserică sau turn nu putem să urcăm la Dumnezeu. Numai prin biserică și prin credință ajungem la Hristos. Iar ceascul care zdrobește strugurii toamna când îi soarele cald, se struguri, se strâng și se pun sub teascu, teascul este simbolul judecății lui Dumnezeu. Fiecare vom trece pe acolo, fiecare vom vedea și vom simți cu sufletul nostru ce am făcut sau ce n-a făcut bun în viața aceasta, când vom fi în fața dreptului judecător. Teascul să închipâiește judecata lui Dumnezeu. Că ce este bun se transformă în vin, iar ce este, este rău, rămășițele sau strugurii răi se aruncă în foc. Și zici a dat această vie care este lumea aceasta, a dat-o lucrătorilor ca să o lucreze. Să nu vă veniți la niște agricultori, a niște oameni oarecare și lucrătorii sunt slujitorii Bisericii lui Dumnezeu. Mai întâi, slujitorii legii vechi, care până la Hristos n-au înțeles taina mântuirii neamului omenesc, și nici astăzi încă nu înțeleg, și așteaptă un alt Mesia ca să vină, Ei bine, poporul lui Dumnezeu cel ales era bun, dar păstorii lui, conducătorii poporului ales au greșit când n-au înțeles taina întrupării lui Hristos, taina mântuirii prin Hristos, Mântuitorul lumii. Ei și astăzi așteaptă să vină. Și spune mai departe în Sfânta evanghelică că acești lucrători care trebuiau să dea lui Dumnezeu partea ce ei să cuvine, adică a oamenilor pregătite pentru viața veșnică, și când a trimis pe plăcuții săi, ca să ceară socoteală la lucrători, i-au ucis, i-au omorât, i-au zdrobit cu petre. Cine erau aceștia? Proorocii Vechiului Testament. Ei mereu învățau, așa cum citim. Că prorocul Isaia l-au tăiat pe ferestrăul, pe altul l-au zdrobit cu petre, pe altul l-au aruncat în altă parte, tot așa, așa încât prorocii Vechiului Testament erau acei care trebuia să ia. El la lucrători plata și s-o ducă la Dumnezeu Tatăl. Și au fost uciși, cum spune în Evanghelia de astăzi, și au fost zdrobiți, și atunci Domnul și a trimis Tatăl Serest altă seată de slujile sale și tot așa au pătirit. Până la urmă s-a gândit Tatăl nostru Dumnezeu să trimit în lume la poporul meu cel ales, care nu mă mai recunoaște, pe însuși Fiul meu, că Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, care s-a întrebat din preasunța feșoară Maria și care, în cele din urmă, a pătrimit exact cum spune în Sfânta Evanghilie de astăzi. Și l-au scos afară din vie de Hristos. Când? Când l-au dus la răstignit, l-au scos afară din cetatea Ierusalimului. L-au neșinsit, l-au bătut în cuie și l-au răstinit și l-au ucis. Și zice, au zis lucrătorii, veniți să ușinim pe moștenitorul, ca să rămână toată via aceasta nouă. Și așa au făcut. Citim în Sfintele Evanghelie foarte clar. Deci așa este Evanghelie, Hristos a spus înainte de a pătimi, ce și va pătimi. El este moștenitorul, că e Fiul Tatălui Ceresc, El este Mântuitorul Lumii. Și astea sunt oameni, chiar creștini, zic și sunt după nume, dar care nu înțeleg taina întrupării lui Hristos, taina mântuirii prin Hristos și prin biserică. Încă și-au mai document, cu mintea, plasere secte, plasere putare, că nu înțeleg taina așa. Și numai că nu înțeleg, dar nici nu vor să înțeleagă. Pentru că nu puțini din cei care, să mai numesc, și eu, grupări, sectare, și eu, nu fac de din motive de religie sau de credință. Și pentru că de sub este dolarul, banul. Ei bine, l-au răținit, l-au scos afară din vie pe Hristos moștenitorul și l-au ucis. ce a primit Domnul moarte de cruce pentru mântuirea noastră. Așa că noi cei care avem mai două 2000 de ani de la Fatima Domnului, noi ne împărtășim din sângele Domnului, noi gustăm din trupul Domnului, noi urmăm Lui Hristos, Stăpânul Vie. Vie înseamnă lumea aceasta, toată. Tot suntem. Ce ne-a pus Dumnezeu o să ne spunem, Spin? A spus vie. Vița de vie. Este planta cea mai binecuvântată din care se face și Sfânta Liturghie, din care se binecuvintează și a băut și Hristos în viitorul? Vița de vie. Noi suntem vița Lui Hristos. Dar suntem cum trebuie. Urmăm poruncelor Lui? Sau suntem răzvătiți ca așe lucrătoare Vechiului Testament care s-au împotrivit prorocilor și-i și-i ucis pentru că ei mustrau pe popor și pe regii Vechiului Testament. Asta cum citim în Sfânta Scriptură. Este pe scurt, Sfânta Evanghelie de azi explicată printr-o pildă dumnezeiască rostită de într-și Mântuitorul Hristos, ne arată pe scurt istoria lumii. Vechiul Testament de când a întemeat Hristos și a semănat de vie și a zidit turnul care este templul sau biserica Dumnezeului celui viu, până și-a ucis pe Hristos moștenitorul sau Mântuitorul lumii acesteia și partea a doua, creștinătatea a cei care cred în Hristos. Că a spus Hristos că de acum mă duce la neamuri și peșei i-a luminat și neamurile au crezut în Hristos, iar fiii împărăției au rămas afară și și-a astăzi cârtesc, și-a astăzi hulesc, și astăzi în pe creștini. Dar noi, într-o smerenie a noastră, dăm slavă lui Dumnezeu când ne-a luminat prin dreapta credinței ortodoxă, când ne-a păstrat două mii de ani să suntem fii ai Celui prea înalt, deci suntem plini de din noastre umenești, dar dacă ne smerim ce ne mărturisim și ne spălăm de păcate ce ne părăsim și ne căim, Dumnezeu ne primește din nou. Deci să dăm slavă Marului Dumnezeu că suntem și noi din vițele cele adevărate ale Viii Lui Hristos. Suntem fii ai Bisericii, avem Sfânta Liturghie, avem păstori, avem lucrători ai viei care sunt preoții și episcopii și poate mai puțin și călugării și mănăstirile, care mai ajută și ele la mântuirea și la buna sfătuire a fredisoșilor. Deci, fiți frați, să fim fii ai Dumnezeului Celui Viu, să fim fii ai Hristos Moștenitorul și Fiul Tatălui și să ascultăm cuvintele Evangheliei Lui, să nu ne îndoim să ne ascultăm sfaturile sectanților care vorbesc din Duhul Cel rău, care îi stăpânesc, și să ascultăm glasul lui Hristos, glasul Bisericii, glasul preoților, glasul Sfintei de Și să ne silim și noi, care suntem vițe de via lui Dumnezeu, să ne silim să aducem în roată. De ea mă numesc că sunt ortodox. Dacă eu în jur. Iată -am, am buletin sau act de botez, că sunt creștin ortodox, dacă eu, nu mă la tribunale, mă zbușim și mă spădesc cu frate și cu rudele, cu veșinii și toată viața asta o fac. Sau alerg toată viața după bănuți, după averi, în cele țări, până când se auzi după ta. Ce bine ar fi să lucrăm via noastră, grădinuța noastră, sufletul nostru, casa noastră, să nu o lăsăm așa. Iată, și-au păstrat poporul ales, poporul evreu, când n-au crezut. Se chinuie din țară în țară, din loc în loc și o nu mai au. Și-au leargă și se zbușimă și, în sfârșit, câte mai fac ei, Dumnezeu se ierte, dar liniștii nu au. Pentru că Dumnezeu liniștii, Dumnezeu păsii, Hristos Mântuitorul nu este cu ei, că l-au refuzat. Și acum iertă Hristos. Dumnezeu nu-i răzbunător, dar nu vor! Dar noi care suntem fii ai Dumnezeului Se-L și ne hrănim din Sfintele Evanghelie și avem Sfânta Liturghie, care e cea mai mare slujbă care se face în cer și pe pământ, nu este nici în cea slujbă mai mare decât Sfânta Liturghie. Și prin Sfânta Liturghie și înțelegem decât jerfirea lui Hristos Mântuitorul prin pâine și vin, ca să ne dea nouă unul Său Turșul Dumnezeu sau sânge. ești frații iubiți, vremurile sunt așa cum le vedeți, timpul se grăbesc, noi trebuie să fim mai înțelepți azi ca ei, că dacă nu, vai de noi! Să fim mai buni azi cum eram ieri, să fim mai liniștiți și mai calmi astăzi ca ieri. să ne rugăm azi mai mult ca ieri și mai mult ca astăzi, numai așa dacă vom merge, mergem spre Hristos, iar dacă tot din zi în zi un puțin am tot mai scădem ba la biserică n-am vreme, ba că trebuie să mă duc nu știu unde la țârg, ba că trebuie să fac cu tare, -a atunci să știți că mergem spre prăpastie. Avem și noi lucrători, sunt preoții, nu-i mai judecați. Rugați-vă pentru ei să fie cât mai bun, Aveți duhovnici, dacă nu aveți căutații, fiecare în partea lui și în partea lui. Nu lăsați odată pe an, lucrați-vă sufletul vița de vie sufletul nostru, lucrați-o întâi prin rugăciune, apoi prin mai deasă spovedanie, apoi prin mai deasă Sfânta Împărtășanie, nu în fiecare săptămână, dar nici dată pe an. Potrivit așa cum vă îndeamnă și trăiți în frica lui Dumnezeu, ca să dovedim și îngerilor din cer și oamenilor de pe Pământ, că suntem fii ai Bisericii ortodoxii, fii ai Dumnezeului și înalt pe a și fii ai mântuirii și a Lui Hristos. Cel mai mult va ajută la aceasta sfântă rugăciune. Și ne se roagă mai mult, îi mai bun? Și ne se roagă mult, îi rodege și câmpul mai bine. E că și copii mai frumos. Și ne se roagă și cu două lacrimi, așa era cu unul de Margarita. Iubiți Sfânta rugăciunii, acasă, pe drum, la când și mai ales la Sfânta Biserică. Rugați-vă, din nimic avem nevoie, nu avem nevoie de filozofi. Filozofi au dat de râpă lumea aceasta, nu avem nevoie de mari înțelepți. Mai înțeleg că Dumnezeu Mântuitor nu este altcineva și ca Sfinții Apostoli. Avem Sfânta Evanghelie și avem păstorii noștri, ei lucrează ogorul. Să se a în casă, merg la lucrătorul viei, la preotul, părințul, soțul meu, nu știu ce s-a întâmplat, soția mea vrea să plece de acasă, un copil bolnav. Tata, dă să moară, tot ce ai bun sau rău, spune lucrătorului viei din satul tău, care este preotul. Rugați-vă pentru preot. Dacă s-a rugat un sat pentru un preot, chiar dacă unii ori, noi știm că mai sunt și mai așa, dar dacă ne-am rugat tot satul, știți că se face bun? Ori dispare. Ori pleacă, ori se face bun. Dar noi nu mai prevetim și nu mai judecăm. Eu mai să vă și pentru preot. să vedeți cum se fac de bun și blând și înțelepți, cultură au, râvnă au, dar și ei îi ispitești ca pe toți oamenii diavolul. Deci, orice ai avea în familia ta, în căsuța ta, începe întâi cu Sfânta rugăciuni, mai ales mamele, și apoi spuneți preotului, chemați să vă sfințească casa, să vă blagostovească copiii și să mergeți mai departe. Iar dacă gururile rele ale sectanților sau, știu eu, oamenii pătimați, cum e acum ales alcoolismul care face ravagii în România, să mai mă zic și de desfriul, aceste două plăgi care distrug această țară. Noi pentru e suferim asta, să nu ne merge bine. Tot din rău mai rău. Nu pentru că cei de la guvern sunt așa de răi, ci pentru că nu merităm altă soartă. E să ne rugăm noi mai mult, iubiți români. E să ne mai postim noi până de mează, până la trei după amiază, că nu moare nimeni. Să vezi că ești mai țălătos, mai tare și lucrezi mai mult și ești mai apropiat de Hristos și sunt o bucurie extraordinară. Ce în păsește o jumătate din zi sau trei sferturi din zi și să nu aibă bucurie în Sufletul Lui? Rugăciunea și cu postul fac minuni. De aceea, iubiți frat, ca să fac în concluzia Evangheliei de astăzi, nu uitați că suntem în pragul mai de pe urma veacurilor, ce semnele sfârșitului se văd tot mai vizibil, nu e nevoie să mai ne uităm cu lupa, se văd cu ochii lider. Când începe oamenii să se ducă de la ortodoxie din 2000 de ani la secte, iesăm că sfârșitul sfârșitul aproape. Când se vede că mai mulți stau pe la cârșum decât în biserică, iesăm că sfârșitul este aproape. Când vedem că tineretul mai lipsete de la biserici, că zice, unde se distrează și tineri? Trebuie să se distrează, bine! Distrați-vă, să uiți. La biserică când mai vezi, bătrâneli, bătrâneli, la am sunt mai bine, dar acolo noi vă spunem foarte deschis, noi nu facem artă oratorică. Noi vrem să moralizăm creștinește și mai implic și pe mine între dumneavoastră. Că și eu am păcatele mele și mă lup și eu ca și celălalt o să ne schimbăm viața, să ne facem mai blânz, mai bun, mai aproape de Hristos și să hrănim din puținul nostru și pe fratele nostru și pe creștineștea de la țară. Noi știm că poporul de la țară, în Deuset, ține greu neamului. Noroc că mai avem mami mai bătrânii care știu să se roage. Noroc că mai avem oameni de la țară și creștini evlavivoși care m-au rudit pe la mănăstiri și să se roagă mult. Și posesesc. Sunt femei care posesesc câte trei zile, fără să-i dăm noi părinții nu trei zile, că deși ei ceartă în casă la noi sau cineva vrea să-mi facă rău ca să îi pe Dumnezeu. Rugăciunea și cu postul. Și minuni se fac cu rugăciunea și cu poftă. Ia și ei distrați. Evanghelia este categorică, lucrătorii care l-au răfinit pe Hristos moștenitorul și-au luat plata lor, iar noi care trăim în locul poporului ales, să dăm dovadă prin faptele cele bune că suntem creștini adevărați, ortodoxi adevărați, oameni serioși, nerobiți de patim, iubitor de oameni, iubitori de Dumnezeu, iubitori de biserică și iubitori de Neam iubiți biserica aceasta, prețuiți Sfintele Mănăstiri care vă adapă și vă hrănesc." Tot, îneună cu Evanghelia de astăzi, s-a citit și o Evanghelie în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail, care se prezmâiește astăzi. El a făcut o mare minune uneva în colose, era un om păgân și curgea un pâriaspel îngonstit, mic, și păgânul acela a spus să bareze părâul și să facă un fel de iaz și să reversă apa peste biserică cum nu a putea suporta. Am mai avut așa și sub comuniști și mai avem și astăzi, care nu pot suporta biserica. Hai și să o necăm. Și s-a rugat așa, sfânt cuveos arhip, s-a rugat lui Dumnezeu ca să nu-i și biserica și să-l salveze. Și a trânit Dumnezeu pe Arhanghelul Mihail și pe când păgânii aruncau și voiau să distrugă Până apa aceea multă, e multă, se paseau așa? Să distrugă bisericuța aceea și să nește și pe cel cubios. Deodată a apărut sfântul Arhanghel Mihail cu sulița în mână și când a aptit sulița în pământ, izvorul acela de apă multă s-a dus în adânc, înainte de a ajunge la biserică. Și tot s-au umit adânc. lui Dumnezeu, pentru minunile de din mari. Dumnezeu e Dumnezeu minunilor. Dumnezeu pe minuni se, de se descopere nouă prin semne și minuni, deci să credeți cu tărie, biserica nu dă în nimeni. N-au dărâmat-o nici persecuțiile romane, n-au dărâmat-o nici de-a lungul a două de ani, n-au risipit-o nici ateii și comuniști din ieri de alaltă ieri, nu s-au de nici ei de astăzi care sunt sau nu sunt botezați. Noi să fim cu biserica, noi să fim cu credința, noi să fim cu smerenia, cu lacrima, cu rugăciunea, cu psaltirea, cu munca simstită, cu nașterea de copii, cu fica lui Dumnezeu. Și ce nu știți? Întreba! De-vă în așa, iubiți frați, Dumnezeu milii, Dumnezeu pășii, Hristos Mântuitorul și Moșnitorul și și al Pământului, ne va păzi, ne va oflăti, ne va binecuvânta, ca într-un glas să-L pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Amin.